Slavoslovia a șaptezecea, pentru binecuvântare și sfințire. Aleluia, slavăție ție, prea bunle părinte, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum prin cuvântul tău pământul din ape s-a ivit tot așa, pământul trupului nostru cu apă vie l-ai sfințit. Aleluia, slavăție ție, prea bunle părinte, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum cetatea împărăției tale din lumină ai făurit, tot așa, biserica ta, din inimile noastre, ai plămădit. Aleluia, slavă ție, prea bună, părinte, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum fiul ca o lumină din marea lumină a ieșit, tot așa sufletul nostru l-ai zămislit. Aleluia, slavă ție, prea bune părinte, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum pomul sufletul nostru l-ai curățit și sfințit, tot așa și rodit. Aleluia, slavă ție, prea bună, părinte, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum boabele credinței, nădejdei și iubirii tale ne-ai dat, tot așa le-am și semănat. Aleluia, slavă ție, prea bună, părinte! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum fiul, pescuirea cea minunată a lucrat, tot așa pe frații noștri i-a chemat, i-a sfințit și la cer i a luat. Aleluia, slavă e prea bună, părinte! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum prin binecuvântarea ta, floarea iubirii ne-ai tot așa. Pomul subletelor noastre ne-am florit. Aleluia, slavă-ți, prea bune părinte, te iubim și îți mulțumim. Fiindcă așa cum grădina raiului ai pregătit, tot așa măsline subletelor noastre ai gonisit. Aleluia, slavă-ți, prea bune părinte, te iubim și îți mulțumim. Fiindcă așa cum Duhul tău cel sfânt în noi a sălăsfluit, tot așa cu darurile tale ne-ai împodobit. Aleluia, slavă ție, prea bune părinte. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum întoarcerea fiului, Rătăcitor, ai pregătit, tot așa pe noi, între fii împărății Luminii și Învierii, ne-ai primit.